Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare. Åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Daniel Arling och med mig har jag min vän och bisittare Thomas Engström. Hej Thomas! Hej hej hejsan, hejsan Daniel. Allt väl? Allting är väl på den här sidan, hur står det till själv? Det är riktigt bra, jag menar vi har tittat på tecknat. Ja! <laughs> kan det bli bättre? <laughs> Nej, faktiskt inte. Inte i min värld. <laughs> alltså det spelar ingen roll hur vuxen jag än blir- tecknat är tecknat ja. och Disney är Disney oh ja, gissus det är nog någonting jag aldrig kommer att växa från. eller jag hoppas åtminstone inte att jag kommer att göra det nej precis, jag tänkte säga samma sak. jag hoppas verkligen att man aldrig växer ifrån tecknat och speciellt inte tecknat med Disney där finns många andra bra studios också men Disney har ju någon speciell plats i hjärtat på en Mm, absolut. Ända sedan barndomen. och tidigare än så. <laughs> <laughs> Men vi ska faktiskt gå ännu längre tillbaka än vår barndom idag- Jo, faktiskt. Den här filmen som vi nu har tittat på, den sträcker sig så långt tillbaka som 1967, och då var jag verkligen inte född långt ifrån. Man var inte ens på planeringsstadiet. Men. Nej, precis. Det <laughs> troligtvis inte. Du kanske vill berätta vilken film vi har tittat på. Ja, självklart. självklart. Det är alltså Disneys version av Djungelboken som vi har sett. Mm. extrem gammal klassiker. Det är väl en av de här riktigt första när Disney verkligen hade slagit igenom. Mm. De har gjort många bra filmer innan dess också men det är här som de verkligen börjar kallas för Disney-klassiker om jag inte mm. minns helt fel. Mm. Visste du om att detta här var den sista animerade filmen som Walt Disney själv var med och gjorde? Ja yes, så det här. var det efter det här han gick bort alltså? Han gick tydligen bort tio månader innan filmen hade premiär. Oh! Så han gick väl bort där i början på 67 någon gång. ja. Så att det är den sista som han är krediterad för att ha varit med och producerat personligen. Okej, där ser man. Det är såna här små detaljer och lite kuriosa som man får lära sig när man sitter och gör det här programmet. Ja, det, jag tycker det är väldigt roligt att sitta och läsa in mig på de olika filmerna och vad som har hänt runt och kring. Sen vet man ju inte hur mycket som är rykte och hur mycket som är sanning och hur mycket som är sanning med modifikation. Det får man ta med en passalt, men... Det är ändå väldigt intressant att sätta sig in i. Ja, absolut. Det, är det. det som händer runt omkring är också trevligt att få gett något om. Absolut. Men du kanske vill berätta, vad handlar djungelboken om? Jo, då är det ju så att människobarnet Mowgli eh, som så att säga växer upp eller blir uppfostrad bland vargar efter att ha hittats övergiven i djungeln av Panten Vagera. Och många år senare då när Mowgli har blivit en något äldre pojke så är tigen Sherry Khan på väg tillbaka till djungeln. Och det här gör då vargflocken som har uppfostrat Mowgli lite orolig då över att Khan ska komma och söka upp dem. Och Mowgli i och med att den här tigen hyser ett stort hat mot människorna så man kommer då överens om att Mowgli måste helt enkelt lämna djungeln och återföras till, till människorna, en uppgift som då bagera tar på sig och ska då föra pojken till närmaste människoby som han vet om. Mowgli samtycker givetvis inte alls till detta utan vill ju stanna kvar djungeln och inte alls rädd för någon Sherry Khan. Och efter en liten dispyt mellan de två, mellan Bagera och Mowgli, så skiljs de åt och Mowgli strövar runt i djungeln ensam under en liten stund. Vilket då leder till både ett och två möten med ett par väldigt stora och härliga djurpersonligheter som finns där inne. Ja, där är ju verkligen en hel del um, udda. Och roliga karaktärer i den här djungeln. Jo, utflippat må jag säga. Ja, och hela den här resan kom ju så småningom att faktiskt leda till hur Mowgli faktiskt träffar Sherry Och det blir... En liten sammandrabbning där kan man väl säga. Ja, precis. precis. Minst det man kan säga. Men eh, rätta mig om jag har fel, men det här är ju verkligen inte en av Disneys längre filmer, om vi säger så. <laughs> Nej, det är det ju verkligen inte. Jag har varit väldigt förvånad över det också. Att, eh, djungelboken klockar ju in på bara en timme och femton minuter. Och eh, det var inte riktigt vad jag ville minnas av den här, men, men det känns som en... Ganska vanlig och klassisk grej att när man tänker tillbaka på filmer man såg när man var yngre, när man var liten rent utav, så kändes de mycket längre då av någon anledning än vad de gör idag. För det har jag varit med om flera gånger när jag har just gått tillbaka till gamla tecknade filmer och upptäckt att oj den här var ju bara en halvtimme och det kändes som att den var åtminstone en timme. Ja oj det känner jag igen också. Tiden var så mycket längre när man var yngre. Ja, det var väl det på något vis. Man hade mer tid överlag när man var liten och det kan man ju sakna idag. Ja, det kan jag bara hålla med om. Så mycket att göra och så lite tid att göra det på. Ja, precis. Ja. Nej, men de, de springer igenom jungelboken lite grann. Får man väl ändå säga. Det är väl en av filmens svagheter tycker jag. Att det är lite som att springa igenom berättandet. Just som du säger. Att handlingen är lite jäktad. Mm. Ja men som, till skillnad från när vi pratade om Bicentennial men förra gången. Och jag sa det som sagt. Att jag tycker om att den filmen är så himla lång som den är. För att det finns ju så mycket att berätta där. Och jag tycker det är viktigt att de gör det också. Om man tar sig den tiden. Mm. Och samma som med Batman Begins också, som jag också var glad över. Att man tog sin tid att göra filmen och att berätta vem Bruce Wayne är och hur han blir Batman. Mm. Ehm, men nu är ju förvisso det här i det här djungelboken. Alltså det går som liksom inte att jämföra story och sådär med <laughs> Batman Begins och Barsen med naturligtvis. Men, men fortfarande så hade man ju absolut kunnat dra ut på det. En kvart extra bara. Alltså tecknad film behöver ju inte vara lång film så. Två timmar och mer. Men en och en halv timme eller en och fyrtio, Det hade jag ändå förväntat mig att den skulle vara. Det är ju mycket hur de lägger upp innehållet naturligtvis. Ja. Jo, och här har vi ju som sagt med en väldigt, väldigt lättsam och höll på säga, ytlig film. <laughs> alltså vad grejen är att det är många sångnummer i den här filmen. Mm. Och... Det är ingenting som jag har något problem med. Tvärtom, det är ett gäng låtar i den här filmen som är riktiga klassiker. Ja, just det. Så. Men ändå kan jag inte låta bli att tänka tanken att det här äter ändå upp fem minuter här och fem minuter där. Mm. Som kanske hade kunnat användas till att utveckla handlingen lite mer. Eller ja. ge handlingen lite mer tyngd. Å andra sidan, sången med Björn Baloo till exempel. Mm på svenska, var nöjd med allt som livet ger. Mm. Utveckla ju relationen mellan dem så den är ju viktig. Ja, därför att det är ju både sången om, om hur de lär känna varandra och hur de kommer varandra nära och delar en livsfilosofi. Så den har ju vikt. medan oh, ja. några av de andra kanske är lite mer bara för att titta vad vi kan göra. <laughs> ja, det är lite mer Disney. Sådär mm. bara. Det, det är bara ett sångnummer. Bara, bara. Men... Vad jag tycker kan bli lite fel det är att vissa känslor utspel får inte riktigt det utrymmet som det kanske hade behövt. Mm. Mowgli hoppar verkligen i, i sitt humör. Jo! <laughs> ja, oh, gud, ja. <laughs> som väldigt glad och som väldigt <laughs> ja jo, han, han kanske har någon slags trotsålder eller någonting. Förmodligen... <laughs> det är som svårt att definiera exakt hur, hur pass mycket pojke, alltså hur gammal han är där när de bestämmer sig för att han måste helt enkelt lämna djungeln. Mm, hur länge han har varit med den här vargflocken. Mm. Det, då kan man väl kanske bestämma sig lite mer för det med tanke på hur humörsvängningarna och hur tjurig han kan vara. <laughs> Ja, vad var det vi gissade på? Runt tio? Ja, precis. Jag skulle tän kunna tänka mig att han är lite drygt 10, alltså någonstans mellan 10 och 12 mm. utan problem. Mest på grund av sånt som händer senare mot slutet av filmen också. Mm. Eh, när han visar lite tresse för en flicka. Ja, och det är ju eh, lite tidigt kanske, men du har å andra sidan inte sett flickor heller. Nej, precis. Det, är, det blir ju en liten sån där. Vad är det där? <laughs> Annars hade jag nu hoppat fyra år fram i tiden. Där. Jo, exakt. Det var därför. Jag tänkte också det att han skulle definitivt kunna vara där. Alltså, gått in en bit på tonår. Kanske vara 14 år i sådana fall. Men nu är det väl en blandning av... Det är ju lite fascination också. Mm. Lika mycket som det är förtjusning. I och med att han som sagt har varit bara i djungeln under hela sitt liv ändå. Bara sett varje. Ja, precis. Varje flickor har han sett. Men han har aldrig sett någon människa som tidigare sett. Men förutom Mowgli så har vi ju också ett gäng andra färgstarka karaktärer i den här djungeln. Mm. Till exempel Bagera, panton. Oh, oh, ja, visst. Pappa Bagera. <laughs> på sitt sätt. Han är ju som sagt väldigt ansvarstagande av sig och ganska, ganska bestämd. Väldigt bestämd skulle jag säga. Ja, men han har ju den här klassiska mentorsrollen. Ja. Han är ju inte föräldern för det är ju vargarna. Han är ju inte riktigt förälderrollen utan han är ju Menton som kommer med goda råd och tar den unge, ovetande under sina vingar. Mm. Metaforiskt, naturligtvis, eftersom en pantorn tar vingar. <laughs> <Nej>. <laughs> Men vakar över honom och ser till så att allting går bra och tar ju väldigt mycket ansvar för honom också. Jo, visst, absolut. När, han ändå, när det till en början bara är just Bagera och Mowgli som går genom djungeln och det är just Bagheeras plikt så att säga att föra honom för Människobyn så då, då är han ju väldigt vaksam över honom och verkligen föser honom framåt. Mm. Men det vi är ju inte Mowgli så intresserade av han vill ju stanna kvar i djungeln och Bagheera är ju beslutsam att han ska tillbaka till Människobyn mm. för att... Uh förhoppningsvis leva säkrare än i djungeln. Ja, precis. Nu när de ändå har med en som sagt väldigt människohatisk tiger att göra. en tiger är ju ändå en tiger. Så att det är som <laughs> det är ju ingenting som man har någon riktigt stor chans mot sådär. Det är inte som att varje flocken har någon jättestor lust att slåss mot Sherry Jag menar, visst, självklart de älskar ju som Mowgli och speciellt just pappan varje pappan älskar ju verkligen Mowgli som sin, sin egen son mm. har vi ju ändå fostrat upp honom och sådär men fortfarande så när ett hot av den storleken ja visst och, och det påverkar som hela flocken och då måste man ju som fatta det beslutet helt enkelt mm. så jag tycker att Bagera har karakteriserats väldigt bra därför att han har en gräns hur mycket han orkar ta emot i, mm. I trots och bråk. Mm. För han tappar humöret. Han blir inte otrevlig. Och så, utan han säger bara, ja jo, men då får du klara dig själv. Om du ja. nu är så storsk. Han ångrar ju sig. Vilket visar hur, hur snäll han egentligen är. Men mm. jag tyckte det var väldigt bra att han just hade en gräns för vad han orkade ta emot. För det gör honom trovärdig. Mm. Absolut. Att han sen ändå höll sig i omgivningen för att han skulle kunna övervaka det är ju just för att han har en väldigt god natur. Ja. Men att nu var måttet råg, att nu får du klara dig själv. Mm, mm. Jo, sen kommer vi då till den biten som jag tror att alla kan ha sett verkligen just på grund av att det är ju... Det är en av de absolut mest klassiska scenerna i... Ja, precis. <laughs> I Disneys historia faktiskt. Ja, visst. Där han möter pappa Baloo. <laughs> Den dumma gamla björnen. <laughs> det är nog en av Disneys absolut bästa karaktärer tycker jag. Ja, oh ja, oj oj oj. Om man är kär. Och det är egentligen bara för att han är så charmig. Ja, extrem. Egentligen, det är ju ingen bra livsstil han egentligen lär ut. Nej, precis. Han är som så himla, vad som man kallar för, lat och lättsam av sig. Ja, men han lever i en tillvaro på en plats där han egentligen kan sträcka ut sin tass eller ram som det faktiskt mm. heter och plocka upp vad han behöver för att leva. Just mat och dryck finns inom räckhåll ja, precis. och han är ändå ett, ett enormt djur som kan försvara sig mot både det ena och det andra så att han är ju, han har ju allt han behöver och kan leva ett, ett väldigt avslappnat liv och det har ju färgat hans personlighet också. Det har ju gjort honom lite letsam. Jo, precis. Men jag tycker att det är fantastiskt hur han, han faktiskt ändå har fått mer i sin karaktär än bara letsamma Lodisen. Ja, Lodis, precis. <laughs> det är ordet jag söker. Nej, men absolut. Motslutet av filmen så får jag han ändå visa på väldigt mycket ansvarstagande. Han också och mycket mod och att han är ju inte bara den som ändå drar benen efter sig hela tiden och inte lyfter... Ett finger eller en ram. Ja, det märks ju inte bara i slutet utan under... Sedan Baloo introduceras i handlingen så lyfter han ju hela tiden fingrar för att försöka hjälpa jo, Mowgli ur, ur ja. situationen. Sen kan vi väl diskutera hur svåra de här situationerna egentligen är och hur mycket mm. han överdriver. Jo, precis, <laughs> Men då har han ju på något sätt blivit väldigt fäst vid den här lilla killen. Då vill. Ja. Ja, det går väldigt fort därför där, för det tycker jag just att det har tagit typ en dag kanske, det är som svårt att få någon jättebra tidsuppfattning hur lång tid det tar egentligen som de promenerar i djungeln och allt det här händer, men vad, vad kan det ha tagit kanske en dag då säger vi och sen så säger rent Baloo det jag har för mig att han, är, han älskar Mowgli som om han vore sin egen son det gick väldigt fort att få de där känslorna för honom <laughs> ja. han är tydligen väldigt älskvärd Mowgli jag vet inte om jag hade känt så efter bara en dag med honom nej precis, speciellt inte med tanke på ändå hur Mowgli framstås då just under den här första typ första fjärde delen av filmen för det är efter det som man får den här grejen också just med när han möter Baloo och sådär och då har man ju ändå fått en uppfattning av Mowgli av att han är just extremt tjurig och envis och vill ju som bara göra som han själv vill och absolut inte det han blir tillsagd mm. men Baloo lyckas se förbi allt det där och hittar ju ändå förvisso någonting helt annat i honom kan ju också bero på att Baloo trots allt säger att nej men det är klart du ska stanna här med mig, jag kan ju lära dig ett och annat och så, så kommer allting att bli tipptopp ungefär och då är det inte så konstigt om uh, Mowgli inte visar någon som helst tjurig sida eller envisshet eller sådär utan då blir ju han jätteglad och Åh, Baloo jag vill stanna med dig såklart att du ska <laughs> jag måste få göra en liten parallell till en mm. annan Disney-film just på tal om lättsam karaktär som lever för dagen och inte tar särskilt mycket ansvar. Jag satt och diskuterade Lejonkungen för ett tag sedan mm. och hörde i Lejonkungen finns Disneys absolut mest onda karaktärer. Ja. och tänkte jag, jaha, vilka kan det då vara? Så jag började ju gissa på de olika skurkarna och det här. Och så, nej, nej, nej, nej, fick jag förklara det Nej, nej, Timon och Pumba <laughs> Ja, förstås. Och då tänkte jag, jaha, varför är de onda? Ja. Vad är det för livsstil de lär Simba och som Simba också lever i ganska många år under. Strunta mm. i alla ansvar. Strunta i allting. Gör bara det som behagar dig själv. Mm. Jo, men det stämmer faktiskt <skratt> väldigt bra. Jag, jag hade eh, både Timon och Pumbaa, i åtanke också. Jo, men det stämmer ju. Det stämmer när, när, när det kommer på tal. Att... Ja, visst. Man bara ser inte så. Nej, men man ser dem ju för vad de ska vara. Och det är ju två lättsamma komiska bikaraktärer som, ja. som lättar upp handlingen. Men när man verkligen tittar närmare på vad det är de säger så är det inte alltid såna sådana lärdomar man vill att folk ska följa. Nej, att barn ska anamma i synnerhet som sagt. Bara strunt i allting, ta inget ansvar utan chilla och så, och så lever du varje dag för vad den är. Nu de rättfärdiga är ju Timon och Pumba sig lite grann mot slutet av filmen. Vilket är lite, inte helt motiverat ändå. Helt plötsligt så bara, nej vi ska hjälpa dig. De har inte visat tecken på att vilja göra det någon gång tidigare. Så det kommer lite från ingenstans. Men i jämförelse då med Baloo som också är lite det här ta det lugnt, gör bara vad du vill mentaliteten. Så visar han ju tidigt att han faktiskt är handlingskraftig och att han gör det därför att han bryr sig. Där finns en, mm. där finns en kärlek som har utvecklats till den här Pojken, även om, om tiden är väldigt, väldigt kort. <laughs> så känner man ändå att jag men Baloo tycker verkligen mycket om honom och vill mm. inte säga att Maglu blir skadad och därför så mm. kastar han sig in i både det ena och det andra. Jo, nej, visst. Ja. Han har ju någon slags pappakänslor i sig verkligen och han, han är ju verkligen en pappa just allt. Det blir väldigt snabbt det. Det är många pappor i den här filmen. <laughs> jo, det är det. <laughs> Baloo är, är ju min stora favorit. Jag vet inte varför. <laughs> han, han bara är så himla skön och härlig. Det är en karaktär som man gärna hade liksom hängt med en stund. <laughs> jo, en stund. Vi, vi drar en gräns där. <laughs> Men det är ju andra sköna nissar i den här skogen också. Bland annat Kung Louis. Ja, precis. På tal om personer som man Kanske skulle vilja hänga med men som jag tror att man skulle vilja hänga med en stund. <laughs> Inget ont om Louis sådär men han är som verkligen lite överallt när han presenteras. Och jag är ju ganska av så skulle jag säga. Han är inte ond eller elak sådär men ändå så... Han har ett rätt stort ego är ju ganska uppenbart. Ja det får man ju se. Och allting i apornas rike handlar ju om honom och vad han vill. Och han har ju fått för sig att han vill bli människa. Eller vill vara människa. Mm. Och vill lära sig hemligheter som människorna kan. Och det försöker han ju dra nytta av att han får mogli inom räckvidd. Mm. Ja men precis. Jo. Det är lite spännande där tycker jag. Just att han vill lära sig att göra eld. Mm. Och vad han egentligen ska med den till. För det är jag vet inte riktigt om jag kan tänka fram något bra användningsområde för honom som apa och i sitt aprike att kunna göra upp eld. Jag tänker mig bara om det ska vara för i så fall försvarssyfte möjligtvis för Kirkan vet man ju senare är väldigt rädd för eld. Mm. Det finns faktiskt en mytologisk förklaring till det här. Mm. Jag tror att det är grekisk, jag är inte helt säker, där jag blandar säkert ihop myterna lite här nu men där eld representerar kunskap och intelligens och teknik ja. och det är något som skäls från gudarna eller tas från gudarna och ges till människorna så att eld kan man se här som något lite mera metaforiskt för det steget som mänskligheten har tagit ja. utöver armarna ja, ja. och Louis vill ta det steget också ja det kan jag definitivt köpa. Och hoppas ju då på att Mowgli ska kunna ge honom det. <laughs> mm. Mowgli må ju vara människa. Men det är ju som ingenting som han har lärt sig. att man är uppväxt i djungeln. Så att det blir svårt att få ut någonting sådant av honom. Mm. Och det blir ju Louie lite besviken över också. Ja det kan man ju säga. Då blir ju han lite tjurig och egennyttig istället. <laughs> och om jag spinner vidare på den här teknik. Metaforen, vilket också är lustigt För hela hans rike går ju under <laughs> I sökandet På elden ja. Och drabbningarna som hans begär där Och konfrontationen med Baloo och Bagera, Lite talande det också De hade någonting väldigt fint Men här strävan Efter att han skulle få mer Ledde till att han förlorade mycket ja. Det han hade det där gamla ordspråket som de säger, att den som gapar efter mycket misstrar ofta hela stycket. Det är ganska talande här. <laughs> ja, jag tycker lite synd om honom just när det där händer. Hela hans stora liksom, imperium som bara faller isär. Det är någon slags gamla ruiner som man håller till i. Mm. Och som mitt under hela den här räddningsaktionen som bagera och Baloo sätter in när de ska försöka ta tillbaka Mowgli. Som gör då att så småningom så rasar ju det där. Och det, ja, det är synd får man säga ändå. Och ändå så otroligt komiskt. Jo visst. <laughs> jo det görs ju på helt rätt sätt ändå. Det är ingenting tragiskt så eller sorgligt. Men <laughs> jag tycker lite synd om Louis där i slutet. <laughs> när han står och försöker desperat hålla uppe sitt, <laughs> eh, sitt imperium. Bokstavligt talat verkligen hålla uppe. Men eh, en man kan inte bära allt. Nej, precis. Ja, det, är, det är någon slags kanske monalkaka inbyggt där, eller så. <laughs> så finns det ju ett par andra väldigt färgglada karaktärer där i den så kallade djungelpatrullen. De militäriska elefanterna <laughs> som marscherar omkring i djungeln. Ja, och bara typ för oväsen och trampar ner saker verkar det som. Jag vet inte riktigt vad det där marscherande och patrullerande ska ge egentligen. Men det vad ska vi kalla det för? Huvudelefanten. Översta Hattie tror jag. Han ja, heter. precis. Översta Hattie, precis. Han verkar, ju, han verkar ju ha haft något slags så här militär. Här, bakgrund. Frågan är hur mycket han hittar på, hur mycket som är sant, men att han ändå ska ha varit någon slags krigselefant, eller vad jag ska säga. Mm. Jag tror det är mycket möjligt i och med att man använder elefanter i Indien. Ja, precis. Det är det jag också tänker med, att han faktiskt har det med om någonting sådant, haft någon ridande på sin rygg, kanske, någon spjut eller sådär, och faktiskt fått delta i diverse strider. Men han verkar ju som bara patrullera djungeln för patrullerandets skull ungefär. Han tycker om att, att få dela ut order och ha några efter sig. Vilket också leder till en hel del mycket komiska små seriekrockar. Och... det vore du? <laughs> ja, det är ju faktiskt väldigt fint när de blir presenterade första gången och när Mowgli är med och sådär. Jag tyckte om det. Jag vet inte hur mycket de här egentligen bidrar till handlingen mer än att det är Ytterligare en grupp djur som maglig möter. Mm. Men om man ska ha en sekvens som inte tillför så mycket, så är ju det här en sekvens som är helt okej. Okay för att den är mm. så rolig. Ja, precis, ja. Och den är inte särskilt lång utdragen eller så där heller. Nej, den håller sig faktiskt inom rätt så rimliga ramar för både ja. komik och eh, längd. Ja, hur mycket tid som de faktiskt tar upp, eller och plats de tar upp. Men det bidrar ju bara till, det är väl kanske det det ska göra också, det bidrar till att göra djungeln lite mer levande också tycker jag. Just att man faktiskt möter några djur sådär här och var som mm. man kan tänka stöta på i en djungel. Även om de inte gör sådär överlevt mycket. Sen tycker jag bara det är kul också att se hur den här översten mm. behandlar eller om ska säga, sina så kallade soldater liksom. Nej det är verkligen den överste. Ja, oh ja det är han. Extremt mycket. Jag kunde inte låta bli att tycka att det var väldigt lustigt. Alltså den här är rent amerikansk producerad. om det skulle vara någonting att man samtidigt försökte visa på att, att det är liksom ja men armén är bra. Det är någonting vettigt med armén sådär. där. Mm när de står där och blir inspekterade av honom- och de är på led och alla ska stå rakt. Och så ser han när han, gör, när han, klipper, när han klipper till alltså håret, frisyren- Han är för långhårig, elefanten där Ja, som får någon slags här buzzcut som det heter- som ju verkligen är typiskt för armén också- och börjar tänka det att om det är någon slags sublima meddelanden där till ungdomar att armén är bra, gå gärna med i armén. Ka, kan vara. Men å andra sidan så visar de ju också hur, hur disorganiserade de faktiskt är. Alltså. Jo, visst, ja, det blir ju ganska mycket pajas där ändå. Han är ju inte den bästa översten, Han är ju gammal. Men det bidrar också bara till komiken, tycker jag. Det. Ja, visst, det det. På, det, på det stora hela, det finns ingenting. Jag menar inte att det finns någonting ont där som man ska hålla på och leta fram eller gräva i. Utan det jag tycker om elefanterna och jag tycker om eh, den lilla scenen eller ska säga, som de har, den, den platsen de tar upp. Mm. De, är, de har berättigat sin plats i filmen. <laughs> ja, Absolut att de har. Men nästa karaktär som Moghud stöter på. Är ju en lite obehagligare typ. Han blir ju lite mer ondskefullt nästan när han, när han springer in i ormen Ka. Mm. Det är en slibbig gillare. det är du. Det är det verkligen ja. Han har ju som bara en sak på huvudet verkar som och det är att äta. Mm. <laughs> äta just Mogli. Ju mer ju mer ju bättre. <laughs> ja men ormar är väl såna också. De gapar ju verkligen efter mycket välja vad som helst och rent av kvävas på kuppen. Och jag är inte riktigt säker på hur han, har tänkt att han ska få i sig Mowgli, men ja. Han är rätt stor. Ja, jo, han är faktiskt en väldigt väldigt lång orm. Det ser man ju när han slingar sig runt hela Mowgli trots allt. Så. Och där ändå är mycket om kvar. Ja, nej, men det är en spännande karaktär. Han är ju verkligen den här äh, lömska mm. typen som man inte ska ta ögonen ifrån så att säga man ska veta vad han är hela tiden å andra sidan är det kanske inte för bra att titta för noga på han heller nej inte just den här ormen <laughs> jag tyckte det var intressant att de har valt att göra att, att han kan hypnotisera folk mm. eller djur ja precis och jag köpte det ändå jag vet inte varför men det känns bara som att ja men visst en orm som hypnotiserar det, det går jag med på sådär mm Just är det ju den här rösten som gör det. Hade det bara varit att han, hans ögon började blinka och ha sig ja, och, och att han liksom sov nu. Nej, mm. det är just karaktären och rösten och sättet att prata och dialogen som mm. gör att man faktiskt köper att han har den här talangen för att både övertala och även hypnotisera. Jag menar, han lyckas ju faktiskt hypnotisera, bagera också. <laughs> ja, jo, han är ju riktigt duktig på det där, som sagt. Och som du säger, när det ändå kommer från någonting mer än bara att hans ögon flashar i olika färger och sådär. Alltså han, han vet ju hur man pratar också. Överlag hur man pratar. Alltså, som sagt, han är ju en väldigt lönsk karaktär. Och det är ju inte bara när han pratar för att han ska försöka få folk att bli hypnotiserade, utan överlag så vet han ju verkligen vad han ska säga för att komma ur någon grepp eller för att få folk att liksom lyssna på honom också. Det är ju bara en i hela filmen som man har problem Ja, visst. Och det är en av de bästa scenerna i den här filmen tycker jag dessutom. <laughs> När um, Kar har Mowgli i sitt grepp så att säga och samtidigt måste konfrontera Shere Khan, mm. som letar efter Mowgli. Och anar att Kar har mer att säga än vad han faktiskt gör. Ja, visst. Och det är, det är fantastiskt för att Kar verkar ju inte vara rädd för någon Nej. fram till dess. Ja. Och helt plötsligt, han försöker inte. Jo, vänta, försöker han inte hypnotisera Kar jo, också? Jo, då, han gör ett försök. Men, men Körny är ju verkligen sådär, bara, alltså han, hans stenansikte och hans blickar, den skulle ju kunna få vem som helst att frysa till is nästan. Han får sig väl bara en smäll och så är det jo, färdigt. <laughs> precis, ja, det, är som, det är som att försöka inte det där med mig, det funkar inte. Jag älskar det där lilla förhöret som de har mellan varandra när, när eh, Khan försöker att locka ur vad mer den här ormen kan ha att säga för att han förstår att någonting finns det ändå som jag inte får veta här. Mm. Och han gör det på sånt Extremt häftigt sätt tycker jag bara. Där får man verkligen mycket respekt för Sherikhan och han visar hur ond han är med så små medel mm. och lömsk. Ja, visst. Som filmskurk, så att säga, så mm. är Sherikhan en av de starka från mm. den här tidsepporken i Disney. Ja. Jag tycker att han har för lite plats. Tyvärr, ja, för att Sherikhan är verkligen. Min favorit tror jag i den här filmen och jag önskar att han hade kunnat få mycket mer utrymme för de gånger som han är med och tar plats och visar upp sig så tycker jag verkligen att han dominerar ganska mycket och han är en extremt intressant karaktär. för jag, jag måste ge dem cred för en sak och det är att i början, första halvan av filmen är Sherry bara ett namn som nämns mm. och alla är mm. rädda. Ja. Och man får en känsla för att där hans namn kommer mm. där blir det skräck. Folk blir inte skakiga eller så ut men de blir, de blir oroliga och de försöker hitta sätt att antingen slippa möta honom eller liknande. Ja. Så man får det här hotet väldigt subtilt, väldigt fint mm. väldigt bra berättet Och sen får vi då chansen att faktiskt säga att det här är inga överdrifter utan han är faktiskt den här faran som de är rädda för. Ja, visst. Och för det är väl just i den scenen när han möter Ka, det är då man första gången inte ser honom men... Verkligen lär känna honom. Ja, precis. För tidigare så har man bara alltså, man har sett honom, men man har inte sagt sig så mycket så man förstår som inte riktigt om man är så pass ond, att han är så farlig... Mm. Men där så visar han ju verkligen upp sig. Ja, visar vad han kan. Att han ver verkligen inte är att leka med. Och jag tycker också att det är jättekul så att han bara är ett namn i typ halva filmen. Så att de bygger upp det lite grann förväntningarna. Där är ju en sammandrabbning naturligtvis. Har man en skåk av den här typen, eller motståndare kanske ett bättre ord. Så är det ju oundvikligt att det är någon form av sammandrabbning mot slutet av en berättelse. Så är mm. det bara. Mm. Även om den är bra så tycker jag ändå att den har ett lite antiklimax och den är inte så lång som jag hade velat. Jag hade velat ha en större uppbyggnad i början av den här konfrontationen med dialog och, och mm. hot och liknande. Det, det går ganska fort och det är lite synd. Ja, det är som det mesta i den här filmen som sagt. Den, den är bara en timme och femton minuter lång och det tar typ 20 minuter någonting innan man fram framme vid som sagt, det här som man alltid ser på julafton just när Moly möter Baloo. Mm. Och därefter går det ganska fort verkligen. Alltså, som sagt hela filmen går ju väldigt fort de har inte så mycket tid att utveckla karaktärer på och ge vissa av dem mer plats än vad de borde ha fått. Verkligen. Mm. Jag vill ju påpeka det att vi är ju fullt medvetna här både Thomas och jag att det här är en barnfilm. Mm. Och naturligtvis så är en barnfilm gjord för att anpassas efter barn. Mm. Men det betyder inte att berättarteknik och att subtila detaljer och liknande är onödigt eller är slöseri med tid. Tvärtom, det är ju faktiskt fortfarande lika viktigt därför att du ska kunna titta på en film igen ett par år senare och fortfarande ha en behållning av den. Mm. Precis. Det är ju därför som Pixar exempelvis har blivit så enormt stora idag. Därför att de har sinne för det där. Mm. Ja, exakt. Det där gör de ju strålande verkligen. Och jag kan känna att djungelboken är nära på att faktiskt ha det. Men den är lite för stressad, lite för mm. jäktad, lite för mm. snabb. För det finns en del, det finns det. Som sagt, hela biten med eld och liknande är ju, går ju att se på många sätt. Men den hade behövt snäppet mer. Ja, det håller jag också med om. En väldigt stor skillnad tycker jag på Pixar-filmer till exempel. Och Studio Ghibli-filmer också. Mm. Som trots allt också ändå är barnfilmer men som har så otroligt mycket mer i sig. Och så då Disney-filmer, speciellt Disney-filmer från den här tiden ändå. Sen tycker jag att Disney växer ganska mycket om man tittar på lite nyare filmer. Men nu har vi ändå sett den som är från 1967. I deras första guldålder, eller vad man ska säga, där de verkligen blev vad de kommer att vara många decennier framåt. Ja, precis. Mm. Jag tycker att Disney har tappat rätt mycket de senaste 20 åren, tyvärr. Jo, det var väl ett tag sedan vi såg någon riktig film jag gillade Prinsessan och Grodan faktiskt. Ja, det gjorde jag också. Det, jag, den är lite så här 50-50. Men jag har typ hälften av mina vänner tycker att den var en fantastisk film. Hälften tycker att den var en stor besvikelse. Mm. Men jag tycker absolut att den var jättebra. En del missade chanser. Men å andra ja. sidan, om vi ska börja peta i alla Disney-filmer. Vilket vi inte ska göra här och nu. Nej, <laughs> precis. Men så kan man alltid hitta saker som skulle ha varit bättre si. Och saker som skulle ha varit bättre så. Det är naturligtvis svårt att veta när man sitter och gör den exakt hur det kommer att bli bortaget. <laughs> Så allting kunde ju alltid bli bättre. Men... Ja, visst. Men här hade jag gärna sett en, en lite längre film med mm. lite mer berättande och lite långsammare tempo. För jag tror den hade mått bra av det. Visst. Men där är faktiskt ett par karaktärer till som jag skulle vilja ta upp som är... Egentligen bakgrundsfigurer, de har inte ens några namn, men jag tycker de är så otroligt roliga och farmer att vi måste nämna dem annars är jag inte nöjd med det här. Nej, jag håller med i fullständigt för jag vet precis vad du tänker på. Det är ju naturligtvis gamarna mot slutet på filmen. Ja, oh, oj, vad jag... Alltså där blev det ett jättelyft för mig. Inte för att jag tyckte att det var tråkigt innan eller sådär, men de här gamarna har ju sådana personligheter satt så att, ja, oj alltså på, de är bara med ett par minuter egentligen i mm. filmen återigen synd <laughs> men egentligen inte, jag tror de är med precis så mycket som de ska faktiskt ja de kan vi, det kanske hade blivit för mycket, de kanske inte alls hade haft samma behållning om de hade fått mer tid det kan faktiskt vara de här gamarna har så mycket karaktär att du lär känna de här individerna på nästan ingen tid alls. Mm. Du får, om inte en exakt bild av deras personlighet så får du åtminstone tillräckligt mycket för att du ska kunna börja ta dem till dig. Ja. Och sin art till trots som oftast Görs som väldigt obehagliga, lömska och lite elaka typer, så är de här väldigt snälla, väldigt skamiga och väldigt roliga. Ja, när de presenterades och kom i bild just bara, då tänkte jag det att oj då, nu kommer det att bli några så här, nu börjar filmen bli lite mörkare, allt eftersom. För nu är ändå Cherokee med i bilden också, och här kommer det dess gamar. Mogliga återigen ensam och vandrar runt för sig själv. Så att nu blir det väl någonting otöerligt med det här helt enkelt. Mm. För det är ju så som sagt: som gamer brukar porträtteras Ja, visst, precis. De är ju ändå asätare Men sen visar det sig vara världens skönaste gäng verkligen. Och det var som bara va. Och de har så tråkigt och så dyker det helt plötsligt upp någon som de inte har en aning om vem det är. Och givetvis så vill jag de är intresserade. Och de retas lite med honom för att han ser annorlunda ut och liknande. Mm. Och, och de säger, åh, och nej han blir ledsen. De flyger ner och bär om ursäkt och sjunger lite för honom. det är helt otroligt roligt ja, alltså. det är ju verkligen det. Är, jag älskar att lyssna på dem. På, på, på de svenska rösterna, där har man ju rent gett en egen dialekt. Så vi har bland annat en som är skåning och så har vi en som är, är fr från Norrland. Precis som vi två är. Ja. <laughs> vi är två gamar, gamla gamar. <laughs> och, och på i den engelska versionen så är de ju britter och det älskar jag också jättemycket hur de pratar där. De ska faktiskt vara karikatyrer på The Beatles. Det var det jag misstänkte också mm. när jag såg dem. för det var, ju, det var verkligen det första jag tänkte när jag såg dem. De har tydligen Liverpool-dialekt också. Oj, de har riktigt gått in för det där, alltså Disney, när de har gjort den här filmen. Visst. Men det är ju också någonting som gör de här extra roliga och charmiga. Ja. Nej, men det är riktigt att ha dem med. De deltar ju också i slutstrid. Ja, precis. De visar också mod, trots att de är precis som alla andra djuren där. Alltså mer eller mindre att så fort man nämner Sherry Khan så då. Då flyger de ju bara därifrån i stort sett. Alltså då börjar de ju nästan skaka. Mm. Det är en hel del sköna typer i den här filmen. Absolut. Det är inga karaktärer som jag direkt tycker är dåliga eller intetsägande. Det är bara att de får kanske inte utrymmet att faktiskt utveckla så mycket som man hade velat. Ja, visst. Jag gillar den svenska dubbningen av den här. Oh ja, det gör jag också. Överlag så tycker jag nog faktiskt mer om svensk dubbning förr i tiden än vad jag gör nu. Mm. Men det kan också ha att göra med att man är uppvuxen med vissa röster och jag blir aldrig trött på att höra till exempel Peter Harrison. Nej, men det gör man aldrig. Men, ja, den som, den som blir trött på att höra Peter Harrison ska lynchas. Nej. <laughs> oh, det var hårda ord. <laughs> Nej, men det är... Ja, jag kan absolut se som Djungelboken och de här filmerna som kommer från den här tiden i synnerhet, även lite nyare 90-talets Disney-filmer också. Jag kan absolut se dem för jag tycker att vi har många bra eh, röstskådespelare i Sverige också. Mm. Men eh, i synnerhet som sagt från den här tiden. absolut. Djungelboken gör sig bra oavsett om man ser den svenska eller den engelska versionen skulle jag tycka. Mm. Vi har faktiskt i Sverige många bra röstskådespelare än idag, men det är betydligt färre än vad man har i till exempel USA och därför mm. så återanvänds och då blir vi uttjatade ja. på de som finns mm. Mm. och det är väl det som är då det stora problemet mm. och så försöker man kanske kompensera det genom att man tar in någon popsångerska eller... som inte alls har den talangen sjunger Nej. bra men kanske inte är lämpad att göra en röst och så blir det Lite sisådär. Ja, det faller lite platt. Visst. Skriver som ingen karaktär riktigt. När det kommer till svensk dubbning är det två röster som jag verkligen tyckte var fullträffar på senare tid. Och det har varit i Björnbröder. De två älgarna där. Mm. Har du en aning om vilka som gör de svenska rösterna där? Nej, det har jag verkligen inte alls koll på. Det är gänget i Hip de två svenska komikerna. Okej, okay, det är hade jag inte direkt förväntat mig eller kunnat gissa. Och de har ju en skön kemi mellan sig ja. redan från början. Och det känns i deras skuddespeleri. Ja, men det kan jag förstå. Det tror det göra sig väldigt bra i en sån här film. Men vet du vad jag alltid tycker är lika fantastiskt och fascinerande när jag tittar på en Disneyfilm? Jag gissar på det visuella. Här. Ja, det är det. <laughs> För de visade tydligt att de hade hantverket som gjorde att en animerad film kan bli något riktigt speciellt. Mm. Och det syns här också. Även om det inte är lika sofistikerat som det senare kommer att bli. Mm. Men även Djungelboken är en otroligt vacker film. Ja, och det är just därför jag uppskattar hur just den här filmen är tecknad. För jag älskar det här lite grovhuggna ritade som man mm. ser väldigt tydligt i karaktärsdragarna, eller i ansiktena i synnerhet, när de gör närbilder på Baloo eller Sherry Khan och sådär, att det är inte perfekta linjer överallt, utan det är lite skissat liksom, och det, det är lite, inte spretigt, men jag tycker jättemycket om den här naturliga ritade stilen så kan man kan se mm. framför mig hur de har suttit och jobbat för att göra animationerna och liksom lägga typ papper ovanpå varandra och kalkera av och hålla på att bläddra uppåt och bläddra neråt för att det ska bli en mjuk, så mjuk så rörelse som möjligt av det hela. Mm. Jag förstår ju naturligtvis att de hela tiden ville bli bättre. Ja, absolut. Men det finns ju en gräns för när det förlorar det naturliga och blir lite mer syntetiskt. Ja, precis. Och det är väl ändå det som man kan vara lite rädd för att de tappade någonstans, tycker jag. Var det inte någonstans på 90-talet som det började? Jo. Det blev för finslipat. Ja. det var ju som kul när det var enstaka scener och sådär. Jag minns ju hur mycket hur högt man talar om till exempel alla och skönheten och odjuret Aladin, den här scenen när han flyger på mattan genom berget mm. och skönheten och odjuret den här scenen när skönheten och odjuret dansar i den här salen mm. och just den här 3D-effekten de använde där, alltså med kamerasvepningen det var ju vissa delar där de hade tagit mycket data till hjälp, eller mycket datorer mm. till hjälp för att få det att bli så förfinat som möjligt och det var ju som lite häftigt och wow, så Mm. men det får ju inte ta över Nej, och det, det är ju det det gärna gör idag, därför mm. att det är billigare att animera med dator Ja, precis. Ja, det är en tråkig utveckling, absolut att det är för djungelboken har sin stora skärm i just hur det är tecknat. Alltså att det just känns som att allting är handgjort, ja, och ändå så oerhört levande mm. Mm. Det, det ser absolut inte fult eller skabbigt ut på något vis, utan det här tycker jag är Jättevackert. Mm. Men här ser det på någonstans ut som att man ändå, även om det är extremt proffsigt gjort, så känns det ändå som att man kan säga att jo, men det, här, det här är hand Ja, precis. Det är människor som ligger bakom det. Du som också du som kan illustrera, till skillnad från mig, <laughs> men det jag kan tänka mig så skulle jag kunna tänka mig att man verkligen uppskattar just det här äkta, så att säga. Det här tecknande som du ser, att det är verkligen gjort för hand Mm. Det får ju med. att önskar att jag var lika skicklig <laughs> Jo, tänk att du göra för Disney <laughs> Jag har ju en, en mer digital stil Men jag försöker ju hitta sätt att göra det levande på vitset Men det betyder ju inte att jag inte tycker att det här Kan vara överlägset på många sätt och vis I, i många olika sammanhang Jag tror ju inte djungelboken hade varit lika charmig och vacker Om den Nej. hade... Om den hade animerats i Flash, till exempel. Nej, nej precis. <laughs> nej, nej, nej, nej, oh nej. Ge mig, ge mig akvarellbakgrund och vilken ja, dag som helst. Precis. Vi har ju en väldigt vacker djungel, mycket djungelmiljö även i Lejonkungen, men den, den, den är ju väldigt, väldigt långt in i framtiden. Mm. Och det märks väldigt tydligt. Även där fanns det ju många scener som man så att säga sköt om, att okolla oh, vad vi har kunnat göra här. Men jag tycker att djungeln i djungelboken blir som mer skön och vacker att se på just därför att den är så mycket mer handritad och bakgrunderna som man ser många gånger i vattenfall och sånt är ju helt fantastiska det är som Det sitter faktiskt jag fortfarande och funderar hur har de lyckats ännu animera ja, med det där? eller hur på den tiden? Ja, särskilt det <laughs> Idag kan vi ju fejka nästan vad som helst med hjälp av datorn men här är det handgjort, målat alltså, det ser så otroligt realistiskt ut Ja, det... I och med att vi jämför med eh, lejonkungen så skulle jag vilja påpeka en sak och det är att de gjorde en stor grej så att de hade tecknat lejon, alltså verkliga ja, lejon ja. för designen av lejonen i lejonkungen och, mm. och liknande. Jag har inte sett någonting om det till eh, djungelboken. Nej. Men jag skulle vilja påstå att det syns på Bland annat bagera och på kyrkan att mm. om de inte har tittat på just pantrar och tigrar så har de tittat på något kattdjur. Ja, exakt. För de rör sig väldigt bra. Ja. Naturligtvis har de rörelser som inte riktigt kanske är realistiska på det sättet. Men hur de klättrar och hur de går och hur de rör sig är väldigt naturtroget. Ja, visst. Jo, ja. Det känns verkligen som att de ska ha studerat djur även här. Eh, på, som sagt, om inte nära håll, just som de gjorde med Lejonkungen, kan jag ändå tro att de på något sätt har studerat djur som sagt inför den här filmen. Mm. Men den är, ja, det är väldigt vackert gjort överlag. Det är inte så mycket att säga. Det, det visuella i den här filmen är ju magiskt. Det här är Disney-magi, när den är som bäst nästan. Mm. Vi är ju rörande överens om att Disney är... Eh... De kan sina mm. saker när det gäller animation, även om de har tappat på senare <laughs> decennier. Ja, precis. Och tappat över den kronan lite till, um, ja, till Pixar. Pixar. Ja. Men Pixar har ju inte gjort sig oförtjänt av den, om vi säger så. Nej, verkligen inte. <laughs> Men här syns det verkligen att det är Disney som, som är de riktiga grejerna, de tunga ja. kanonerna. <laughs> Ja, du vet ju det här att äh, djungelboken bygger i stor del på Royard Kiplings bok med samma namn mm. som jag tyvärr inte har läst själv. Nej, tyvärr inte jag heller, men ja, visst. När jag gjorde efterforskningar till det här avsnittet så ramlade jag över en lista med skillnader mellan romanen och filmen. Mm -hmm. okay. äh, där de har gjort att, äh, valt att ändra saker i handlingen för, äh, för att passa Disney bättre. Mm. Och ja, vi får ju ta det här med nipas allt naturligtvis. Eftersom att vi inte har läst boken själva och kan riktigt jämföra. Men jag tyckte det var en rolig samling ändringar så att jag, jag tänkte läsa upp några av dem bara mm. för, för skojs skull. Mm. Till att börja med så hittar vargarna själva magligt. Det är inte Bagera som hittar honom. Okej, okay, så där. Ja, det var ju en liten. Det är ju en mindre ändring, men den ja. finns ju med. Ja, precis. Den gör ändå mycket som bagerare det första man träffar i filmen. Baloo som karaktär är tydligen en helt annan karaktär. För han beskrivs här som en klok, allvarlig, ansvarstagande björn som brukar lära allt de behöver om djungelns lag. Oj! Men i filmen så framställs han som en livsnjutare lat Lodis, <laughs> ja, Lodis. Ja, Det var en skillnad Med tanke på vad vi har, vad vi har pratat om Och i synnerhet vad jag har sagt När vi har pratat om just Balog som karaktär mm. En annan karaktär som tydligen har Genomgått stora förändringar Det är Pytonomen K mm -hmm. För han är tydligen I ursprunget en av Mowglis vänner <laughs> Och hjälper till Att rädda honom från aporna Oj Okay. medan i filmen så är ju Kar väldigt hungrig om som bara vill äta upp honom. <laughs> I boken ska han tydligen också hypnotisera genom att dansa. Men i filmen är det ju ögonen. <laughs> <laughs> en ormdans. Ja, just det. Ja, men det kanske. Men eh, det funkar tycker jag därför att eh, ögonen är mer visuellt eh, stimulerande. Ja, precis. Eh, I boken blir Mowgli apornas kung. Medans i filmen är det kung Louis som är kung i apriket. För Kung Louis finns tydligen inte ens med i boken. Om det här stämmer. Oj, josses du. Ja, det var ju verkligen en stor förändring då. Att kasta in en helt ny karaktär. En väldigt färgstark karaktär dessutom. Som tar så mycket plats. Och det är också här jag har hört det här. Att gamarna mot slutet på filmen är, är tecknade för att likna The Beatles. Mm. <laughs> mm. Och det finns inga gamar i boken. Det är också karaktärer för filmen. För filmen, ja. ja. ja. Det är sånt som jag kan förstå också. Det måste ju finnas... Disney har ju väldigt mycket karaktärer i sig. Mm. Och det ska vara mycket sångnummer också trots allt. Så att, jag tycker ändå att de, de förändringarna som är gjorda... Visst, de är ganska stora verkligen. Just mm. sådana saker som att Obaloo ska vara mycket mer anfallstagande. Och att Kari rent inte är en fiende. Alltså att han, han rent är modisk vän. Mm. Men jag tycker att det passar ändå. Ja, alltså här passar mm. det för... Um... Han är ju en väldigt karaktär, Kak. Ja. Att göra honom som fiende var väl ganska logiskt eftersom att han är... Han är en orm. En orm. <laughs> Men ändå, det är, är intressant att just att se hur um, adaptioner skiljer sig från sina ursprungsvarianter. Mm, verkligen. Ja, vi, vi nämnde ju det lite kort i ett tidigare avsnitt också, just det här med hur stora skillnaderna kan vara ibland mellan... I synnerhet bok och film. Jag nämnde Starship Troopers den gången som jag fick reda på. Hade så stora förändringar i sig. Och det är alltid kul att få höra vad som verkligen skiljer dem åt. Hur pass grovt det kan vara. Det är kanske ett ämne vi ska titta lite närmare på i framtiden. Mm. Kanske det är jag. <laughs> som jag förstod det ville en del av de inblandade att den här berättelsen skulle vara mörkare. Till skillnad från hur den blev. Och att mm. det har varit lite disput runt produktionen. Jag kan förstå det, för jag misstänker att djungelboken som roman är mycket... ...bygger mer på realism på så sätt att det är en hotfullare miljö. Och, ja, och större hot i allmänhet. Ja. ja, den här ska ju vara mer lättsam riktad mot barn, som sagt. Det är ju mm. en disney film Ja, precis. <laughs> <Så>. <laughs> Men Disney har ju inte ryggat för att gå till de mörka delarna. Nej då, vi har ju fått se det. Det känns som att man har sett det mer och mer. Så här Mot slutet har det ju hänt lite grejer med karaktärer som har varit väldigt onda. Och karaktärer som rent utav har förlorat livet och sådär. Mycket brutalt också. Ja, visst. Det blir väl mer sådär. och i odjuret nämnde du. Ja, visst. Och Ringan från Notre Dame har också väldigt mörka toner. Ja. Det är inte så att Disney dummar barn på det sättet. Nej. Men precis. ibland så är det kanske lite sockersött där de hade kanske mått bra av att faktiskt göra det lite mörkare. Mm. Jo, precis. Jag, kan ju, alltså jag uppskattar ju Disney än idag och jag ser jättemycket fram emot varje ny Disney-film som släpps. Det gör jag verkligen. Mm. Men som sagt, det kan vara väldigt stor skillnad på filmerna ändå. Det beror ju på vilka som producerar av vilken del av Disney som studio eller företag som har hand om den filmproduktionen. Men vi kanske ska ta och samla ihop oss med våra tankar om djungelboken som film. Ja visst, vi tar och letar oss ur den här djungeln. <laughs> ta oss tillbaka till civilisationen. Ja, precis som Mowgli. <laughs> Vad tycker du om den här filmen? Ja, som sagt, den är ju lite kort mm. och det går lite snabbt egentligen mm. överlag men det är ju en klassiker utan det slike, det går verkligen inte att komma ifrån, den är ändå jättescharmig mm. fantastiskt gjord har många suveräna karaktärer i sig både på den goda och den onda sidan så att säga <laughs> ja, exakt <laughs> så jag tycker den är en okej okay Disney, jag tycker om att se den för som nostalgivärdet eller retrovärdet. Mm. För som sagt, den är ju... Den är vacker att se på. Och det är en jätteskärmig historia. Och musiken och karaktärerna är sånt här som man verkligen kommer ihåg. Men jag går inte tillbaka till den... Lika ofta som jag går tillbaka till... Lejonkungen eller din, eller Skönheten och djuret mm. Det är en av deras juveler i kronan så att säga. Ja. Tveklöst. Oh, ja. Det är ju en av filmerna som har lyft dem till... Vad Disney är idag. Mm. Och det förstår jag ja, verkligen. Men... En personlig favorit? ja det är en film jag inte har något emot att se. Jag tycker fortfarande om att se sekvenserna som också visas i Kalles julafton. Men det är en film jag inte känner så att jag måste titta särskilt ofta på. Det finns andra Disney som jag hellre gör det. Det är en film värd att se, men det är inte en av deras absolut bästa, nej. Nej. Det är inte köpes material för mig. Nu utsåg jag den här på Netflix. Mm. Och jag har inte den i min samling. Och jag tänker som inte skaffa den till min samling heller. Den har inte riktigt det värdet för mig ändå. Även om det är en trevlig film att se. En bra film. Den är en skön film att titta när den rullar förbi på tv. Ja, precis. <laughs> och då uppskattar jag också just att den är så kort som en timme och 15 minuter. För att det går så pass snabbt att ta sig igenom den. Mm. Även om det som sagt är behörliga en timme och 50 minuter om man kan önska att de hade lagt ner lite mer tid men ja, det, verks, det, det går som på ett jämnt ut allt mm. Den är charmig, den är trevlig, den har många många sköna karaktärer. Skulle gett dem mer tid att utvecklas och mm. ge handlingen lite mer tid att mogna. men ingenting är perfekt. Det är en mm. film värd att se mm. när man har Inget bättre för sig. <laughs> <laughs> ja, jag tycker man ska, man ska ändå som ta sig tiden till att se en sån här fast skamma klassiker. Om det enda man har sett är just det som visas på julafton så tycker jag ändå att man borde blivit lite kittlad av intresset att se hela filmen också. Ja, du ska ju minst ha sett den en gång om du gillar disney film. Ja, exakt. Och med det sagt så känner jag mig klar för idag. Det gör jag också. Så jag ska be att tacka våra lyssnare för att ni har följt med oss på den här resan genom snår och buskar och lianer i djungeln. Jag heter Dani Arling. Och jag heter Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.